Rugăciune pentru tămăduirea inimii, aleluia slavă, stie împărații cereste, iubim și îți mulțumim, dincă prin harul tău, inima, trupul și mintea ni ai curățat, rănile sufletului ni le-ai vindecat, o sând viermul iermelui, că ne-a dormit de la noi, ai alungat, cu cel alb și luminat de lacrimile pocăinței ne-ai pe demonul de smânării nu ai alungat, rugăciune și postul ne-ai vie De trândăvie, nepăsare, negrijă, ne-ai dezvățat. Cu arma trei ne-ai înarmat. Că ne batem pentru strugățile neamului nostru. Me ne luăm crucea neamului. Me ne repădăm de sine și să urmăm pe Domnul neajutat. Ca să facem porunca sa, luați, Duhul meu, că este ușor, și povara mea, că este ușoară putere, har, înțelepciune, răbdare, mijlocul și o scutului tău ne-ai dat. Aleluia, Slavă, Sfânt, Împărații Celestei, iubim și mulțumim. fiindcă prin săvârșirea nevoințelor, postului rugăciunilor, faptelor din măstenie, prin rânduiala slujbelor, prin faza gândului, cugetului și inimii, prin patimile de care ne-am despărțit, și din templul Tocului nostru, cu biciul porunciilor Domnului Iisus Hristos le -a Cu o semeala Tocului, cu așeza Sfințurilor, cu privegirea ne-ai învățat, să transformăm focul patrilor lumești în focul duhovnicești, ne-ai ajutat. În inima rugul rugăciunii la ai prin el ne-ai Piața de femenire pentru zidirea Bisericii Sufletului ai așezat. Aleluia Slavă, Ție Ceresc! Te iubim și îți mulțumim încă de amintirea păcatelor. Cartea Conștiinței ne-ai curățat. Mintea noastră în ta a înălțat. Prin moartea Duhului numesc fericirea o o cu Duhul Amat. Trupul să fie, normânt al patenilor, și scară la cer ne-ai pe calea cea minată, să urcăm scala adevărului Tau și să dobândim viața cea veșnică, putere în noi pus când la cer ne